Toate aparatele funcționează, pentru totul era împachetat în cutii și de aceea am așteptat până joi dimineața când s a făcut programările. Totuși, unii au sunat începând de luni și s-au trecut pe o foaie separată și când s a făcut programările, s-au făcut de joi dimineața. Așa că unii au rămas afară, datorită faptului că nu au fost programați așa cum trebuia și cum am anunțat eu. În felul acesta, cei care ne-ați dat numerele de telefoane, în cazul în care se ivește un loc liber, noi vă sunăm de dinainte și vă vom chema la ora respectivă să puteți să veniți aici. Ion har ceea ce fratele Kim a făcut, așa cum spuneam duminica trecută, a donat întreg cabinetul dânsului în care a lucrat în Statele Unite cu toată aparatura și este acum a bisericii noastre. Miercuri am avut întâlnire cu mai mulți medici din oraș, cu oameni cu care am putea să colaborăm și vrem să ancorăm acest început și am vrea chiar să fie anumite Ore de consultație aici. Am discutat cu un medic de familie care este posibil, după discuțiile pe care le-am avut, ca să își programeze și la biserica noastră ore de consultație, să folosească acest cabinet. Noi vă vom anunța din timp cum merg discuțiile, negocierile noastre. Poate că unii dintre dumneavoastră veți înțelege un avantaj deosebit să vă mutați la medicul de familie care va fi aici la biserică. Dar vă vom anunța din timp asupra acestor aspecte. În această dimineață am fost foarte atent cum Duhul Sfânt a orchestrat întreaga lucrare. Ted nu știa nimic, nici Zanfira nu știa despre subiectul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, și am toată convingerea că Domnul are ceva de lucru în această dimineață. Am toată convingerea că Duhul Sfânt este la lucru și El își va face lucrarea. În această dimineață vreau să vorbesc în continuare a subiectului pe care îl avem de câteva luni, de la a crede la a te aștepta. E o care destul de lungă și de multe ori este greu să ajungem la punctul de a crede cu toată ființa noastră ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în această dimineață aș vrea să descoperim un pas foarte important în viața noastră de copii ai lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să rămânem la o credință pasivă ci noi trebuie să facem pași înainte și așa cum Apostolul Pavel ne spune cu toată fermitatea analizând experiențele creștinului, el spune în 1 Corinteni capitolul 13, versetul 13, și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. În această dimineață vom vedea și vom descoperi formula Lui Dumnezeu de a lucra în viața noastră. Știți care e formula Lui Dumnezeu? Credință plus nădejde plus așteptare plus implicare din partea noastră este egal cu realizare, cu împlinire. Vom înțelege de ce anumite experiențe care erau pentru noi nu le-am trăit în viața noastră. Care a fost greșeala, care a fost problema care am întâmpinat-o și n-am putut să mergem mai departe. În Marcu, în capitolul 5, Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor.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 Crede numai. Iisus n-a băgat în seamă vestea care a fost adusă. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii, acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. Au intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Și ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce însoțiseră și a intrat acolo unde zecea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi,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 Avem de a face cu un Dumnezeu care depășește capacitatea noastră de înțelegere, depășește logica și raționamentul nostru, depășește legile fizice pe care noi le vedem impuse de Dumnezeu în universul acesta că se exercite asupra noastră. Dar El care este Creatorul poate fa să facă lucruri supranaturale peste ceea ce este natural, pentru că este Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să înțelegi ceea ce cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că de la a crede există câțiva pași pe care noi trebuie să-i facem pentru a vedea că lucrurile pe care noi le dorim, Visele pe care Dumnezeu le-a pus în inima noastră, promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în viața noastră. Cum spuneam înainte, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar referitor la credință. Apostolul Pavel. În Evrei, în capitolul 11, versetul 1, ne dă definiția credinței și ne spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nedășduite, O puternică credințare despre lucrurile care nu se văd, care nu se pot pipăi care nu le intră în evidențele noastre și în capacitatea noastră de percepție. Credința este o funcție a Duhului nostru, care depășește orice funcții ale trupului, ale sufletului și ale spiritului. Și Apostolul Pavel ne spune că această credință pe care noi o primim în inimă, în momentul în care ne predăm viața în mâna Domnului, această credință poate să crească. El spune, Apostolul Pavel, credința vine în urma, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Citind cuvântul lui Dumnezeu, auzind cuvântul lui Dumnezeu, apoi... Credința crește prin relația pe care noi o avem cu Dumnezeu, prin experiențele pe care le avem cu Dumnezeu, prin umblarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care tu ai o experiență a credinței și vezi că Dumnezeu poate să facă lucruri pe care tu n-ai crezut că le poate face cineva, în momentul acesta credința ta crește. Și vreau să vă spun că în viața mea au fost momente care au făcut un salt al credinței mele. Când eu am văzut că la rugăciune Dumnezeu poate crea instantaneu lucruri pe care eu cu mintea mea de student, că eram la Timișoara în vremea respectivă, nu puteam concepe lucrul acesta. Eu știam că pentru a crește carnea la loc este nevoie de timp. Dar când am văzut că în câteva minute, în timpul unei rugăciuni, Dumnezeu organizează, accelerează și minunea se întâmplă. Lucrul acesta în viața mea a fost un moment extraordinar. Când am văzut anumite lucruri pe care Dumnezeu le organizează și mi-am dat seama că nu-i întâmplarea, și este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Când am văzut că Dumnezeu vorbește înainte ca unele lucruri să se întâmple și rămâi mirat că se întâmplă așa cum a vorbit Dumnezeu, păi nu se poate ca credința ta să nu crească, nu se poate ca tu să nu fii ferm și să știi că Dumnezeu poate lucra, că Dumnezeu poate vindeca, că Dumnezeu poate să intervină în momentele cele mai critice. Când Airi a primit vestea, Airi era foarte entuziasmat. Foarte entuziasmat. Era fruntașul sinagogii. Isus a intrat în conflict cu liderii din sinagogă. Phariseii și cărturarii erau invidioși pe el, pentru că atunci când Isus intra în sinagogă, mulțimea umplea sinagoga și îl asculta, și sorbea cuvintele. Phariseii și cărturarii. Încercau să-l elimine. Dar acest fruntaș al sinagogii, Iair, a văzut lucrările pe care Iisus Hristos le făcea. Și i-a venit rândul și lui, așa cum ne vine și nouă rândul. De multe ori alții sunt bolnavi, alții au probleme, ne rugăm pentru ei, dar într-o zi problemele vin la noi. Într-o zi trebuie ca alții să se roage pentru noi. Într-o zi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, acum am nevoie de intervenția ta supranaturală. Am nevoie ca tu să-ți întinzi mâna și să lucrezi cu putere în viața mea. Și tu crezi lucrul acesta pe baza cuvântului lui Dumnezeu pentru că aici scrie și ți-l descoperă pe Dumnezeu cine este El, ce poate El, cum a lucrat El în viața altor oameni. Și aici găsim promisiunile lui Dumnezeu. Aici găsim tot ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Și nimic nu-L poate împiedica să realizeze aceasta decât noi înșine. Și când tu înțelegi, Dumnezeu te pune și te binecuvântează cu acest dar deosebit credința. Și apoi după ce tu primești această evidență din partea lui Dumnezeu, pentru că este o funcție a sufletului no a, a spiritului nostru care numai Dumnezeu o poate ridica, întări, crește. Și numai uitându-ne la Dumnezeu putem beneficia de lucrul acesta. Al doilea pas pe care trebuie să-l facem este să nădăjduim că ceea ce credem este pentru noi. Că se va întâmpla în viața noastră. Știți ce este nădejdea? Atât de mult îmi place cum Apostolul Pavel Definește nădejdea. El spune în evrei în capitolul 6, versetul 18 și 19. Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului nostru. O nădejde tare și neclintită pe valurile acestei lumi. Că barca vieții tale este împinsă în și în colo. Dumnezeu îți face disponibilă o ancoră. nădejdea, care să facă și să aducă stabilitate în Sufletul tău. Să nu fii purtată de orice vânt, încoace și încolo, ci să ai o direcție în tot ceea ce faci și în tot ceea ce tu te implici. Și Apostolul Pavel spune că credința și nădejdea ne vor însoți până la poarta veșniciei. Și când vom intra pe poarta veșniciei, Credința și nădejdea se vor sfârși. Pentru că vom vedea în realitate ceea ce am crezut și ceea ce am nădăjduit. Ce va continua în veșnicie este dragostea. Și dacă citiți în Apocalipsa, singurul lucru care va fi măsurat în veșnicie, singurul lucru după care... Dumnezeu va răsplăti pe copiii lui. Și această răsplată se va face potrivit cu lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu întipărită în viețile noastre. Și în Apocalipsa îi se spune că îngerul lui Dumnezeu a privit o prăjină un sistem de măsură și i s-a spus, măsoară lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea. Fiecăruia din cei care se închină înaintea lui Dumnezeu. Rății mei, atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, noi putem să purtăm măști, putem să ne arătăm sfinți, Putem să ne arătăm neprihăniți, putem să, știu eu, să ne încadrăm în cadrul social în care ne aflăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște in. De Dumnezeu nu ne putem ascunde. Intențiile noastre, dorințele noastre, lucrurile care noi credem că le putem ascunde, în fața lui Dumnezeu sunt descoperite și sunt clare. Salmul 40, versetul 1. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Numai dacă îți pui nădejdea în El, poți te beneficiezi de harul credinței care lucrează în viața ta. Proverbe 14, cu 32. Fiți atenți! Cel neprihănit chiar la moarte trage nădejde. chiar la moarte, trage nădejde. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 12. Fiindcă avem o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Aici apasă, apare pasul al treilea pe care noi trebuie să-l facem. Noi nu numai că Trebuie să credem, nu numai că trebuie să ne dășduim, să avem o ancoră puternică, o nădejde tare și neclintită în viața noastră. Dar noi trebuie să facem și al treilea pas, să ne așteptăm că ceea ce credem și nădăjduim se întâmplă, se va întâmpla în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune că pentru că avem această nădejde, noi nu bâjbâim, noi nu suntem timizi, noi nu facem acțiuni timide, ci cu toată îndrăzneala ne implicăm. Facem pași ai așteptării. Și vreau în această dimineață să mă ocup de aspectul acesta pentru că îmi dau seama, mulți dintre noi suntem deficitari aici. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne-am întors la Dumnezeu. Noi avem nădejde că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu se va împlini. Dar de multe ori nu dovedim că ne așteptăm să se întâmple ceea ce credem. Că așteptăm... Să aibă loc în viața noastră lucrurile pe care le nădăjduim. Și de multe ori suntem deficitari în această problemă. Haideți să vedem câteva aspecte ale acestei așteptări. Să ne așteptăm să se întâmple ceea ce... Credem și ne nădăjduim. Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este că sunt două moduri de așteptare. Unul pozitiv și unul negativ. Modul negativ de așteptare este ca atunci când ești bolnav și vii înaintea lui Dumnezeu și te rogi odată, te rogi de două ori, mai pui să se roage și alții pentru tine. Și vezi că nu se întâmplă nimic. Te descurajezi, ajungi într-o situație în care nu mai știi ce să crezi și în final necredința își înfige ghearele în inima ta. Și tu nu mai ai putere să continui să faci niciun pas, ci te pregătești de moarte. Asta înseamnă așteptare negativă. Așteptarea pozitivă este complet diferită. Tu vii înaintea lui Dumnezeu, aduci problema ta și nu te lași de Dumnezeu până când nu simți atingerea lui Dumnezeu. Stăruiești duminica la rugăciune, marțea aceeași problemă, vii înaintea Domnului, Roci prietenii tăi și spui Vreau vindecare din partea lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu poate, știu că Dumnezeu vrea, vreau atingerea supranaturală a lui Dumnezeu. Uniți-vă cu mine, familia, uniți-vă cu mine, pentru că vreau să am binecuvântarea lui Dumnezeu, atingerea lui Dumnezeu peste mine. Și omul care trăiește această experiență, el nu-și cumpără sicriu. El își face plan de viitor. El știe ce va face în momentul în care va putea să se miște, va fi sănătos. El are planuri pentru că el are din partea lui Dumnezeu o viziune pe care Dumnezeu vrea să o facă cu el în viața aceasta. În această dimineață aș vrea să venim înaintea Domnului cu toată puterea și să-i cerem lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne o așteptare pozitivă. Ajută-ne să fim activi în credința și înădejdea noastră și să așteptăm că ceea ce credem să se întâmple în mod pozitiv. Al doilea lucru, așteptarea nu trebuie să fie pasivă, ci activă. Gândiți-vă la plugar la agricultor care primăvara pune sămânța. A o un pământ și așteaptă ca toamna să recolteze. Ce face omul acesta? Cum acționează, care este așteptarea lui de primăvara până toamnă? Care este reacția lui? A pus sămânță acolo și nu-l mai interesează. Va obține recoltă? Nu prea. Pentru că vor veni buruienile și le trebuie scoase. Va trebui săpat, va trebui îngrijit. Agricultorul în fiecare dimineață când se trezește, el este liniștit dacă poate să-și vadă holda, locul unde a semănat, cum crește și pe măsură ce vede că crește, chiar dacă nu vede niciun rod, el are nădejde că la toamnă va colege recoltă. Dar el nu stă să doarmă, el se apleacă, face niște exerciții, scoate buruienile, sapă, Îngrijește, dacă nu plouă, mai udă, pentru că el are nădejde că vine toamnă cu recoltă. Frații mei, haideți să înțelegem că așteptarea noastră, ca ceea ce credem și ne nădăjduim să se întâmple în viața noastră, nu trebuie să fie o așteptare pasivă, ci trebuie să fie activă. Dacă invizi pe cineva la o cină și crezi că e om care îți spune da, da, nu, nu, și când ți-a spus da, contezi pe înțelegerea voastră și când vine ziua și momentul în care ați programat să vă întâlniți, tu stai și îl aștepți. În mod pasiv, nu? Nu O văd pe soția când știe că îi vine musafir De sus până jos Curățenie Cu câteva zile înainte Dacă vrea să onoreze persoana respectivă Apoi dacă i-a invitat la o cină Pregătește mâncarea de dinainte Nu când îți iei acolo Face pași și ori de câte ori programăm ceva, dacă credem că se va întâmpla, facem pași înainte, ne pregătim. Asta înseamnă o credință și o nădejde activă. Frații mei, dacă știm să facem aceste lucruri în lucrurile naturale pe care le experimentăm în fiecare zi, dacă avem nădejde și încredere în oameni, cu cât mai mult putem să avem credință, nădejde bazată pe Dumnezeu. Cu cât mai mult ar trebui să ne pregătim pentru a primi promisiunile lui Dumnezeu care sunt rostite în această carte care a rămas adevărul absolut al lui Dumnezeu cazul este că, de multe ori, noi zicem că credem, dar suntem pasivi. Așteptăm ca Dumnezeu, numai El, să facă pașii și noi să fim spectatori. Dumnezeu vrea să fim activi, Dumnezeu vrea să ne implicăm, Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem lucrul acesta cât se poate de important că trebuie să ne pregătim. În așteptarea noastră pentru a primi ca ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Un alt lucru foarte important în așteptarea noastră este rugăciunea. Rugăciunile noastre trebuie să fie îmbibate cu credință, cu nădejde și cu așteptare. Apostolul Pavel ne spune în Filipenii, în capitolul 4, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, orice problemă, orice lucru, aduceți problemele voastre la cunoștința lui Dumnezeu și aici să fiți acenți, prin rugăciune, cereri, cu mulțumire. Și numai atunci când respectăm lucrul acesta, rugăciune, Cerere și mulțumire Și dacă noi ne așteptăm Că ceea ce ne rugăm Ceea ce cerem de la Dumnezeu Și stăm în așteptare să se împlinească Noi îi mulțumim lui Dumnezeu Înainte ca aceste lucruri să se împlinească Și îi spunem lui Dumnezeu Doamne, îți mulțumesc că ai luat aminte mai notat acolo Îți mulțumesc că la timpul potrivit tu vei interveni și îți vei face lucrarea de eu nu mă pun să dor. Eu voi stărui în această rugăciune înaintea ta. Eu mă voi pregăti, îmi voi face planuri pentru lucrarea pe care tu ai promis că mi-o dai și voi fi pregătit atunci când ea vine. De aceea îți mulțumesc, Doamne, că mă aștept să se împlinească în viața mea. Și numai atunci, spune Pavel, Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere îți va păzi inima și gândul în Iisus Hristos. Tulburarea pleacă, descurajarea pleacă când tu începi să-i mulțumești cu toată inima în rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu. Obișnuiți-vă, frații mei, la lucrul acesta, că alături de rugăciunile noastre, de cererile noastre, să venim cu mulțumire înaintea Domnului și să-i spunem Domnului îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi. Că ai timpul Tău în care vei interveni și vei lucra cu puterea Ta. Al patrulea lucru foarte important în așteptarea noastră este ca în timpul așteptării să refuzi Orice voce negativă care se îndreaptă către tine. Vine, Vin situații în viața noastră când așteptarea este inconfortabilă. Aștepți de ani de zile și nu se întâmplă. Sunt situații în viața noastră când suntem puși la încercare și... Răbdarea noastră este, încercare, este încercată și trebuie să trecem într-o viteză superioară răbdării în îndelunga răbdare. Când omul acesta, fruntașul sinagogii, șeful peste tot ce se întâmpla în sinagoga din Ierusalim, a avut curajul, în ciuda a ceea ce spuneau fariseii și cărturarii care erau în conducerea sinagogii, să meargă la Iisus Hristos și să-i spună Doamne, eu cred că Tu poți să faci lucrarea în viața fetiței mele care trage să moară. Vino și pune-ți mâna peste ea și am toată credința că va trăi. Omul acesta... Dacă ne uităm foarte bine, a făcut niște pași ai așteptării. El nu l-a chemat pe Isus Hristos la el, deși avea o poziție prin care putea să facă lucrul acesta. Mergeți și chemați-l pe Isus ăla care vine din când în când aici, pe la sinagogă. Spuneți-i că vreau să stab de vorbă cu el. Să intre în biroul meu, nu țineți la ușă, să intre în birou, că vreau să-i spun ceva personal. S-a dus el la Isus. Apoi, în ciuda poziției pe care el o avea, n am mers la Isus să că mă cheamă Iair, sunt în sinagogii. Aș vrea să spun ceva. Cuvântul ne spune că s-a aruncat la picioarele lui. Poți tu să faci lucrul acesta? E rușine să ieși în față? E rușine să ridici mâna sus? Că ai nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Nu. Omul acesta a mers în fața lui Isus Hristos și s-a aruncat acolo, în colbul care era acolo, s-a aruncat la picioarele lui Isus și de acolo de jos a făcut o rugăciune înaintea Domnului și a spus, Doamne, am credința că dacă tu vii și spui mâna peste fetița mea care trage să moară, ea va trăi, ea se va vindeca. Și ne spune cuvântul că în perioada aceasta, când Isus a fost de acord să meargă cu el acasă, să-și pună mâna peste fetița lui, pe drum, era îmbulzit de o mulțime deosebită, și cineva a pus mâna pe el, pe haina lui, și a simțit că o putere iese afară din el. Era o femeie care și-a cheltuit toți banii cu doctorii. Doctorii sunt buni. Ne ajută în anumite situații, dar doctorul doctorilor este Iisus Hristos. Câteodată ne cheltuim banii, câteodată luăm medicamente și au efecte secundare mai puternice decât efectul primar și ajungem într-o situație disperată, așa cum era această femeie, când starea ei era mai rea ca înainte. Și atunci avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Când medicii nu mai pot să facă nimic, când medicii își încrucișează mâinile și zic, am făcut tot ce am putut, îmi pare rău, pregătește-te de mormântare. Așa am spus mamei soției mele, medici specialiști de aici din Oradea, ne pare foarte rău, ai venit prea târziu, nu putem face nimic. Mai există o soluție. Frații mei, noi avem soluții pe care oamenii nu le au. E un har deosebit. Dacă în partea medicilor, dacă din partea specialiștilor nu mai există nicio soluție, mai există o soluție înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să activeze așteptarea din viețile noastre și tot ceea ce credem și ne nădăjduim. Să stăm în această poziție de îndelungă răbdare, în așteptare dar nu pasivă, ci activă. Să ne așteptăm ca Domnul să lucreze cu puterea Lui în viața noastră. Și când vin vocile negative, nu mai necăji pe învățătorul. Petița Ta a murit. S-a terminat. O, Doamne, de câte ori vești de genul acesta ajung la urechile noastre și pătrund în inima noastră și ne opresc rugăciunea, ne paralizează credința, nădejdea noastră, această ancoră este tăiată și noi devenim disperați. Pacea este luată din inima noastră și nu mai știm ce să facem. n Vocile negative. Atât de mult îmi place cum Marcu sesizează aspectul acesta și uh, spune foarte clar poziția lui Isus Hristos în versetul 36. Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, care cuvinte? Care le-au spus înainte? ficata a murit pentru ce mai super pe învățătorul? Fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Doamne, alungă orice temere din inima noastră. Indiferent de veștile, de informațiile pe care le primim, indiferent de analizele pe care le vedem că așa sunt, că nu le putem contesta. Sunt aparate care le fac. Nu te teme. Crede numai. Doamne, ajută-ne să facem pașii credinței. Apoi un alt lucru foarte important pentru fiecare din noi este să facem declarații ale așteptării. În fiecare dimineață când te scoli, activează-ți credința și nădejdea ta prin aceste declarații, asta înseamnă că tu te aștepți ca ceea ce crezi și nădăjduiești să se întâmple în viața ta. Declară, Doamne, eu mă încred în Tine, nădejdea mea este în Tine, mi-am predat viața în mâna Ta. Cum decizi Tu, așa e bine. Doamne, Tu ești bun, Tu ești credincios, Tu mă iubești, sunt copilul Tău. Doamne, Tu m-ai creat, eu sunt al Tău, Tu poți să faci ce vrei cu mine și eu sunt de acord cu hotărârile Tale. Știți cum fuge tulburarea când Tu declari aceasta cu toată credința și Tu auzi ceea ce Tu declari în momentele de dimineața când stai în și în relație cu Dumnezeu? Când aștepți o promisiune din partea lui Dumnezeu, tu vii și declari, Doamne, Tu ești credincios. Tu niciodată n-ai falimentat. Tu poți, Doamne, în hambarele Tale sunt toate promisiunile gata pregătite. Și doar eu trebuie să deschid ușa acestor hambare și să iau aceste promisiuni pentru viața mea. N-ai vrea să iei cheia? Adeseori noi credem lucruri mari, că Dumnezeu poate, dar de multe ori nu facem măcar simplul gest să luăm cheia cu care putem deschide zăgazurile cerului. Știți care e chiar această cheie? Maleah îi spune foarte clar, această cheie este atunci când tu te încrezi în Dumnezeu și faci pașii credinței și vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, Tu mi-ai cerut zeciuiala, eu ți-am cerut atâtea lucruri, sunt gata să ți-o dau cu toată bucuria, Doamne. încă dau mai mult, Doamne. asta e cheia cu care Tu deschizi zăgazurile cerului. Și spune cuvântul Domnului că în momentul în care deschizi aceste zăgazuri, Dumnezeu toarnă belșug de binecuvântare. Sunt acțiuni pe care noi trebuie să le facem. În la momente în care tu dovedești că într-adevăr te aștepți să se întâmple ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce este promis pentru tine în viața ta. Așa se ia lucru foarte important. Nu crede și nu accepta cuvântul niciodată negativ. Niciodată nu mă voi face bine, niciodată nu voi avea bani, niciodată nu voi avea succes, niciodată, niciodată. Deavolul vine cu această armă împotriva ta, vrea să-ți năruie credința și nădejdea ta și vrea să te descurajeze și vrea să te pună într-o poziție pasivă să aștepți să vezi ce se întâmplă. Ieși din această poziție, elimină acest niciodată negativ din viața ta și declară cu toată credința că tot ce este pentru tine, tu ești gata să primești. Tot ce Dumnezeu vrea să trimite în viața ta, pentru că El este bun, Iisus le-a spus celor care L-a ascultat, Voi care știți, sunteți răi și știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc va da lucruri bune celor ce îi le cer. Dumnezeu e diferit de noi. Noi avem sentimentele noastre, dar Dumnezeu ne-a săpat pe palma Lui. Dacă se atinge cineva de noi, să atinge de lumina ochilor lui. Te-ai lovit vreodată la ochi? Știi ce înseamnă lucrul acesta? Tu ești atât de scump înaintea lui Dumnezeu. În al șaptelea rând, își vreau să înțelegi în această dimineață că a te aștepta înseamnă a te implica și a fi îndelung răbdător în așteptarea ta a nu da, indiferent care este problema cu care tu te izbești, indiferent care sunt evidențele cu care tu ai de lucru, Dumnezeu nu este prea devreme, nici prea târziu. În Eclesiastru, în capitolul 11, cuvântul înțeleptul Solomon ne spune că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Orice lucru are vremea Lui. Dumnezeu nu este prea târziu, nici prea devreme. Nu încerca să-L grăbești pe Dumnezeu așa cum a încercat Avram. Nu încerca să-L ajuți pe Dumnezeu în ceea ce trebuie să facă El. Fă ceea ce trebuie să faci tu, fă ceea ce stă de partea ta și Dumnezeu îți va face partea Lui. Pentru că El nu este niciodată prea devreme, nici prea târziu. Isus i-a spus fariseul, fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Nu te lua după ce spun ei, este o evidență pe care ei au constatată, constatat, dar realitatea este alta. Vreau să te încurajez, vreau să fiu de partea ta, vreau să fiu alături de tine și... Rămânem foarte miras în modul în care Isus a procedat. N-a luat din mulțimea ucenicilor care era cu el doar trei. Petru, Ioan și Iacov. Apoi, când a ajuns la casa lui Air, toți aceștia care își băteau joc, au zis ce vorbește că nu au murit, dar nu am constatat noi, dar n-am văzut lui lucrul ăsta. Au murit, e moarte 100%. Și el vorbește că doar. Și au început să-și bată joc de el. Și Iisus Hristos a zis, „Noi voi afară. Și-a chemat pe tatăl și pe mama petiței și a intrat împreună cu Petru, Ioan și Iacov acolo și n-a făcut rugăciune de două ore. Știți de ce? Pentru că credea, avea nădejde și trăia așteptarea 100. la Știa, avea certitudinea. Că modul în care se va ruga, modul în care se va adresa acestei fetițe, în momentele următoare, ea se va ridica în picioare. Și așa s-a întâmplat. Nu știu în ce fază este problema ta, situația ta, promisiunile lui Dumnezeu pentru tine sunt în faza bolnavă. Sunt afectate. Poate că ai ajuns la momentul descurajării, pentru că tu aștepți să se întâmple și nu se întâmplă. Nu știu în ce fază este. Poate că ești în faza în care boala s-a agravat și este chiar pe moarte. Și nu știi ce să faci. Ai ajuns... Pe o uliță înfundată, ai ajuns într-un moment în care nu știi ce decizie să iei. Aș vrea să iei deviza aceasta pe care Iisus i-a spus-o celui care a primit vestea. Problema ta nu se mai poate rezolva. Petița este moartă. Nu mai supăra pe învățătorul. Problema ta nu se mai poate rezolva. Acceptă lucrul acesta și ieși din joc. Vreau să iei sfatul lui Iisus Hristos în această dimineață. Nu te teme. Crede numai. Nădăjduiește numai. Așteaptă-te ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Așteaptă-te ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Poate că nu vom avea timp Astăzi să mai continuăm în rugăciunile noastre, dar va fi timp. Poate vei merge acasă. Și Duhul Sfânt te-a provocat în această dimineață și ți-a spus: Fă mai mult! Depășește credința, nădejdea, așteaptă-te să se întâmple, pregătește-te! Dacă l-ai invitat pe Dumnezeu, pregătește-te să te întâlnești cu El! Dacă l-ai invitat în casa ta și la problema ta, fă curățenie în casa ta, că vine împăratul împăraților și doctorul doctorilor. Vine să te viziteze, vine să te cerceteze. Poate vrei să-i faci o mâncare. Pregătește-te dinainte, fă-o înainte. Frații mei, ne vedem într-o imposibilitate de a acționa chiar în felul acesta. Dar mă rog Domnului în această dimineață ca El să ne dea mai multă credință, să elimine orice frică din viața noastră și să pune o nădejde puternică, neclintită, o ancoră a sufletului nostru care să ne țină puternici, indiferent ce vânt va sufla, indiferent ce probleme vor veni peste noi, să credem că Dumnezeu ce a promis pentru noi va face. Și veți vedea minunile Lui Dumnezeu. Veți vedea cercetările Lui Dumnezeu în această dimineață. Ne apropiem de China. Cina este un moment în care noi unim cu credința noastră fapta. Cina este un moment în care nădejdea noastră este activată. Spune cuvântul Domnului că Iisus a spus lucrul acesta. Cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu, va avea viață din belșug. Dacă ai o bolă, dacă ai o problemă, în momentul în care vei lua pâinea și paharul în mână, momentul acesta este un moment crucial. Este o scenă la care privește cerul. Nu-i ceva simplu, nu-i ceva obișnuit, nu-i ceva ce fac toți creștinii, ci este un moment special înaintea lui Dumnezeu când tu ridici pâinea care reprezintă trupul lui Isus Hristos și sângele și rodul vitei care reprezintă sângele lui Isus Hristos. Știți ce se poate întâmpla în această dimineață? Vă citesc din Evrei, din capitolul 9.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 În această dimineață, orice apăsare din sufletul tău poate să fie aplanată și curățită prin puterea sângelui lui Isus Hristos. Orice necredință care și-a înfit iarele în inima ta și în mintea ta poate să fie smulsă afară în această dimineață prin puterea sângelui lui Isus Hristos. Pentru că sângele lui Isus Hristos pătrunde până la cele mai mici intimități ale ființei tale. Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte care sunt gândurile, veștile, informațiile care le primim, care n-au luat încă viață, faptele moarte și vă va ajuta și vă va face să slujiți Dumnezeului Cel Viu. De ce să nu beneficiem de harul acesta? De ce să facem un ritual religios doar de dragul de a face? Și vrea să pretindeți în această dimineață, când veți lua paharul și rodul viței, să pretindeți promisiunile lui Dumnezeu pentru viața voastră. Viață, sănătate, putere, rezolvarea problemelor în numele lui Isus Hristos tot ceea ce este promis pentru voi să se împlinească, să le cereți înaintea Domnului. Căci am primit de la Domnul ce am învățat, și anume că Domnul în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis. Am văzut mulți creștini care se ceartă, îi pâine dospită, îi nedospită, cum arată, rămâi mirat până unde te duce diavolul ca nu cumva să beneficiezi de harul lui Dumnezeu. A luat o pâine! Atât! Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Prin ceea ce faci, tu pomenești jertfa lui Iisus Hristos. Tu celebrezi.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 Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Ce înseamnă aceasta nevretnic? Că am găsit foarte mulți care pleacă de la cină. Și zic, oh, eu nu sunt, nu sunt vretnic să iau cină. Este aici cineva care se poate ridica în picioare și să spune, eu sunt sfânt și eu sunt vretnic să iau cină. În mine nu există niciun păcat, nici o nelegiuire, niciun gând rău. Este cineva aici? Nu este nimeni. Ce înseamnă a lua pâinea și rodul viței în chip nevrednic? A face din lucrul acesta un obicei, fără o implicare spirituală în viața ta. A face din lucrul acesta doar un lucru obișnuit care îl faci din când în când. Și a-l face fără să celebrezi, fără să pomenești, fără să ai reverența și celebrarea față de lucrarea lui Dumnezeu. Toți cei care și-au predat viața în mâna Domnului, toți cei care cred în puterea jertfei și a sângelui lui Isus Hristos, care poate ierta și curăți păcatele noastre, în această dimineață au dreptul să vină înaintea lui Dumnezeu. Să ia paharul și pâinea și să vină și să declare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cer putere de viață, Cer curățire prin sângele Tău, ajută-mă să fiu mai bun ca să te slujesc pe tine toate zilele vieții mele. Tu poți să continui această rugăciune înaintea Domnului. Și vreau să te provoc la această rugăciune. În timp ce stăm cu capetele plecate, ne rugăm Domnului, cerem ca Domnul să lucreze în viața noastră. Cei care sunt destinați pentru împărțirea cinei Domnului vor veni în față și vom trece pe lângă dumneavoastră, veți lua o pucată de pâine, un pahar, care le veți ținea în mână până când le vom servi cu toți împreună. Haideți să ne pregătim pentru momentul acesta, pentru că Duhul lui Dumnezeu este prezent aici și vrea să ne cerceteze și să se atingă de viețile noastre. Îngele Tău Curs pentru